صورت الانعام مکی صورت تے او دا دی زینہ دا قرآن کریم دویمہ حصہ شروع کی گی قرآن کریم پا اعتبار دا پاہم سرسلوری سے ہو نو اول ایسا دا پاتہینا انعام پوری و دا دویمہ حصہ دا دا د سوره الانعام نه سوره الکه پورېدا او پدی حصے کې دوه سورتونه دي پدی حصے کې سورتونه دي دوه سورتونه دي او د دې حصے مرکزی عنوان دی مربي لكل شيء هو الله ارچ عربيه والله دا صورت الانعام په ترتیب د صورتو کېش په غم صورت دی رستتو د صورت مع نه او په نزول د صورتو کې پچ پ نمبر دی نازل شوي دی رستتو د صورت هجرنا دا د نبیر سلام د بصد په سلورم کال نازل شوي او دا صورت ټول په یو ځل نازل شوي یو روایت کې راځي چې 70000 ملائک دی سر په جلب کې راکوشي وي او هغه روایت سندن انتهائي کمزوري لري دا دي صورت دا مکه کی صورت سره ربط مکه کی صورت المایدہ هغه ختم مشوا پدې خبره چې د هر څه بادشاه یو الله دی ټول اختیارات یوازې د الله دی نو دې صورت کې وی شکر دی چې د اختیارات یوازې د الله دی کله اختیارات دبل چاوي نو بیا بیا به موږ تر جامېند ورا کړې نو هو شکر ول الحمدلله چې اختیارات یوازې د الله دی دویم دا دا سورۃ الانعام ته مدد سورۃ المائدہ په بیان د حلال او د حرمت کې په حلال او حرامو کې دا سورۃ او دا غي تتمره د موعشر اسلام په سورۃ النساء کې او شوا د موعکلی اسلام په سورۃ المائدہ کې او شوا نو اوس په دې صورت کې مسله توحید ذکر کوي او رد د شرک پیلي بل ربت اغیر تویی ربت د تعاقص اعقس بالعقس سورته مایده کې اول رد شرک پیلیو بیا رد د شرک اعتقادي صورت نه عام کې د بل عاق دل تاول رد د شیر ک اعتقادی دی او بیا رد د شیرې پیدا دی هغه کمې خبرې دي چې پهې صورت ک شته او نرو صورتو کې پهدي سره سره شته یاو دات په دې صورت کې شپږ عقبات ذکر شوي سو عقبات عقبات ډېر کېته وي څه ته نو نشpkg ډېر کې په کې ذکر دي چې هر ډاळी مبلغ دی وي چې ته د قران بیانې دین بیانې کنا په دې ډېرو وګورېږي ښا په دې کڼډاونو مو ورخېږي ته چې د دین کار کې او الله تا زان نیز دیکھے پا خبر اپو شوي نو پا کنداؤ بجانا پڑھے گا پا دیکھ کنداؤ بزے پا دغی بزے پا دغی بزے بعضی وقت کی مبلغ پا یو سول آل شی بعضی مبلغ پاکی پشپاڑو پشپاگو آلو امتحاناتو باندی ور شی صورت کې رد په تمامو شرکیاتو باندې دی صورت کې دلایل عقلیه 25 کرات ذکر شوی دې صورت کې د ابراهیم علی السلام مناظره ذکر شوه ده پلار سره او د قوم سره حالات بیان شوی په دی صورت کې د مشرکان او اعتراضات او دغه جوابات ذکر شوی او دا صورت ټول په یو ځل نازل شوه لري په صورت کې اسماء الحسنا سوال ل ذکر شوه لري لبد انعام پکې شپک کرا او ټول حروف د دې صورت 10422 د صورت نوم د انعام انعام جمع ده نعام ده نعم ساروتوي انعام ساروتوي انعام سوتو باځه خلک دې صورت صورت الانام نه دي انعام دي انام او انعام کې فرق کوخه انعام یې متورته او انعام دنګروته وي ساروتوي نو په دې صورت کې د سارو د حرام والي د حلال والي تذکرہ ده ځکه ته صورتله نه عام ووي دا صورت چې دي دا مشتملدي په دو سوبان سوان دی اوله هیڅې ای سوه آتونونه دي په دی کت د شیر کې اعتقادي دو میسا د نمبر ای سو اټه نه سراخیره پورې ده آئی کرت دا شرکی پیلی پا دی صورت کی دا قل خون دے اعتراض بکی قل او آیا قل او آیا قل او آیا سنچی مست کی صورت کی دا یا ایو اللذین آمنو فرمکا دیکھیں با بیا برا دی قل او آیا قل تو آیا را زید دی صورت سرسری جائزہ دیکی مسئلہ توحید کمز بیان شویدام اول نمبر آیت <تصفح> الحمدللہ اللذی خلق سماوانت والارض حمدن دی اللہ لرا آغذات دا اسمانو خالق دی دزمکو خالق دی چیرے او رناغانے پیدا کری دی الله آغذات دی تا سویدہ خڑی نہ پیدا کری ہے دا مسئلہ توحید آیت نمبر ست رہو گو رہے اللہ سم آئیت زرزر راڑ رہے وَإِن يَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرْعٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو كَوْرَ سِيْتَاتَ لَا لَوْغُنْتِ تَكْلِیفًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ نِشْتَ ذَرْكَوْنْ كِذَاغِ إِلَّا هُو سِوَادَ اللَّهُ نَا آیت نمبر انیسو گو رہے مسئلہ قُلْ اَيُوْ شَئِئِنْ اَكْبَرُ شَحَادَةً اوه اے نبی ری سلام کم یو سیزا لوی گواه والدی ساپا رسالتا توتوه اللہ گواه دی بینی و بینکم پمین زماع استاسو کے و اوخی علی حاز القرآن او ما تویش وی وید دی قرآن لئن زرکم بیهی جی پدی یردر کم تاسو تام او آغامن بلغ ا انکم لتشهدول آیاتو سو گواہی کوی چې دا الله سره نور شریکان شتا تو تو ویلا اشهد ز گواہی نکوم قل تو ور انما هو الہ واحد یقینا کار ساز دی کیو الہ یې کیو دی پس زم دل توحید شو آیت نمبر 45 وګوره فقط يعذابر القوم الذين ظلموا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدُ نَدِيَ اللَّهِ شِرَبْدَ مَخْلُوكَات دِهِ آیت نمبر سو گورے آیت نمبر سو سورة الانعام پینجشتہ مسیح پارا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّا وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغِیرِ عِلَمٍ سبحانه پاک دی اللہ دنازاولونام ورپسی ای آیت بدی او سماوات والارد ناشتنا پیدا که اونکی لاست مانونو دزمکو دے سرنگی بشیلاغلار اولاد نشت داغ بی بی وخلق کل شیف فا حر سے پیدا کلی دا حر سے خالق و ہوا شین علیم فا حر عالم آیت نمبر ایک سو ذالیکم الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شین فاعبدوه دیسې پتونو ولا الادس دستاسو رب لا اله الا هو نشتب الحاجت سرقول ولا سیواد الله انا د ارس خالق دې لہذا د عبادت کوې ایت نمبر 102 استبی ما اوہیه الیکا ربک لا اله الا هو دیو سورۃ کې دا خوان دی خاص اتبی ما اوہی الیک امر ربک تا بیداریک ودا هغه څو چې وਹੀ شوي تا تر په دربستانه لا اله الا هو نشتبل حاجت سرقولوا لا سیواد الله نا ایت نمبر 151 وګوره ایت نمبر 151 قُلْ تَعَالَوْ اَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ مَعْلَيْكُمْ اللَّهَ تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا اللَّهَ سَرَ اسْ شَرِكُ مَگَرْزَوِهِ آیت نمبر ایک قل ان سات قُلْ اِنَّسْ وَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي وعايا اے نبی علیہ السلام زما عبادت بدنی زما عبادت مالی زما جوندو زما مرگا خاص اللہ لدی لا شریک الا اللہ اسوک اس شریک نشتا دا پدیسو صورت کې مسلہ توحید ذکر شوی دا دا رنگی دی صورت کې رد شرک اعتقادی او رد شرک پیلی دی رد شرک اعتقادی په کې اوګوره ش اعتقادی غټ سور قسمونه ووه یو په یو شرک پل ااعلم یو پهې ش پیل او ا اوګوره یت نمبر تی نه وهولله ب سماوانې و فیل آ یا علم مو سره کوم وجه ح کوم یه ما تقسیبون الله پوهږي پرازو نو پاپوټو ستا سو په او پويږي پاګه سچتا سو يې کاوي په هر سپوي يو الله په هر سپوا يو الله دا په صورت کې دا په غنو آيتونو کې ذکر کوي چې غيب دان يوازې زيما په غيب باندې زپوي گما زمان الاو بولسو غيب باندې نه پويږي آيت نمبر 50 ګورې قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب قل اعلانك يا نبي السلام زنويم تاسو ته تا چې ما سره خزانيره الله دي ولا اعلم الغيب او زنپوي گم پغيبو ايت نمبر 60 ګوره قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا الله ارا چابيان د غيبودي په دې باندې د الله نه الانه الا بل سوق نه پويږي ايت نمبر 73 وګوره نمبر 73 او علیم الغیب والشہادہ اللہ پو ادی پپټو پخکارا اللہ داس ذات دی هغه علیم الغیب والشہادہ آیت نمبر 80 وسع ربی کل شی ان علم وسع ربی کل شی دا زنت یاد کا اوزان تیایا چغوره یاوازي الله <سؤال> غيب پويږي سورت انعام کې اول کې ذکر وکا يعلم سرركم وجهركم ويعلم ما تكسبون قل اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو عالم الغيب والشهاده وسعر ربي كل ان علما دا رد د شرک په علم چې غیب دان یوازي یو الله رد دا شرک په تصرف وګوره رد دا شرک په تصرف چې واجدار او ذمہ دار یوازي یو الله آیت نمبر 13 ولَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَاضَ الله پې اختیار کي هغه چې آرام کوي د شپې او د ورځې د دې ټول اختیارات یوازې د الله آیت نمبر 17 وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَالَّذِي دَارَ وَزِمَدار يې کوي الله آیت نمبر 46 وګورئ شپږسلوي نمبر آیت شکار سازا او متصرف یوازی دی اللہ قل ارائیتم ان اخذ الله سمعکم و ابسوارکم و ختم علا قلوبکم من الہن غیر الله یاتی کم بے او دارنگی بیا شرک پر دعا پر عبادتو اری اور شرک پا دی صورت کې رد شوی دی الحمدللہ اللذی الحمدو طول سپتو ندغدائی توبو دا دعوش ورد صورتو الحمدللہ طول سی پتونا دفدائی توب ثابت دی خاص اللہ لرا دلیل پر صدی اللذی خلق السماوات والارد پا دی دلیل اقلی او دا دلیل اقلی علوی او سفلی او وستی خلق السماوات والارد پیدا کری دی اسمانو نوزمکے وجعل الظلمات والنور ایرانیان چیوک انا مجوسو هغ نظریه دا چې خدایان دي هغې خدایان دو دي یو یزدان دی یو یزدان دی او یو اهرمند دی دا یزدان چې دی نو دا د خیر پیدا کوونک دی یزدان ته به نور ری. او یو اهرمند دی دا د شر پیدا کوونک دی دوه نوې زلوماتو دلته پاغیره شو چې الله یو الادی هغه دا ظلماتم پیدا کړي د نورم پیدا کړي خالق یوازې الله ک خير دی او ک شر دی خالق یو الله او دا فکر رد شو په نظریه د ایرانیانو مجوسیانو <تصفيق> الحمدللہ اللذی حمدون دی اللہ لآغ ذات پیدا کری اسمانو نوزمکے وجعل الظلمات والنور او پیدا کړي دی تیاری اور رڈا بیا آغا کسان چکو پر اکڑی دی برد بهم یعدلون پل رب سره خلق برا بری یا گو را مخلوق خالق سر برا بری یا یعدلون دی عدول کوي مغلی اعراض کئی یا هو الذي خلقكم من ترين خلق السماوات دليل عقلي علوي والارض سفلي هو الذي خلقكم من ترين ده دليل عقلي انفسي وان سانزان توغورا هو الذي الله ذا غذات تاسو پیدا کړي مخي وګورا اغ اعلی ني کبیر ذکرک مخي څه ذکرک اسمان توغورا دیکه دا ورنادا ارض پکېرا له کړه دریا بو نه پکېرا کرالو اوس وی انسان ازانته ګورا دا انسان عالم اسغیر دی څنګه وی مخرکی دا عالم کبیر تذکر او کا اوس دا انسان عالم اسغیر دی دا یو ور دنیا دا انسان ځانته او ګورا په دی کائنات کې غور نشت کړه زنګلشت کړه نیرولشت کړه او گورا دی انسان کی دی اڈوکو تاو گورا دی او گورا دی او گورا مخکمه پارست زنگلات و مخکمه دا کنه دا او دی ارگونو تاو گورا دا پاکی ایریجیشن والا دا پاکی ریور دریابونه و میرونه دی کنه یار چلی جی دا انسان آلم سوغیر دی انسان صدق مخ کی ذکر د آلم کبیر شا او اوس ذکر قید شا هو الذي خلقكم من تراب اللذى أغذات تاسې پیدا کړې یې من ترین د خټې ناخ بابا یا هر انسان ثم قد و أجلا به پورا کړی دا اجلن نیټه دلې بیا سم marginRight برابر کړی دا و أجل مسمو نیټه معلومه دا عنده پنځ دالم یعنی ته د قیامت مراد دا و أجل مسمن ثم انتم تمترون تاسو بیا مشک کوي او هو الله په سذابل ذلیل او هو الله دا الله چې دی دا د تصرف په اسمانونو کې دی پزمو کې دی یا علم سررکم وجهرکم ويعلم ما تکسبون انسان تدريو حاله خالیدی څنګه یادیو خبره کوي پجبو باندې یا یو خبر را ده پړل کی او یا یو کار کی پلاس خو باندې کدی نه الهو انسان د ذریو حالو د حالې یا دی پجب یو خبر وي یا نو یې له کې ساتي او یا نو راشه وګورلته وې یا علم سررکم الله پويګي سررکم دل پرازن استاسو چړک دي سدی الله پويګي وجهرکم بجبه چې سردي تاسو الله فغبا نیم پوهږي له او الله پوهږي پا چې تاسو کو پهله درې وړه حالاتو د د درې واړو حالاتو نه خبردار دی یو الله د د درې واللو حالاتو نه خبردار دی یو الله وما تاتی من من یاې ربهم إلا كانوا أنا مرزين بیگوت کو پارو تزورنه دا په اعتراض داغیبان باندي کور دي سورۃ بلک مضمون آپ اجیبان باندہ ستری زکه دا سلورم کال دی د بیاستو ایپدایي دور دی ار طرف ته مخالفت دی د زاغی په مناسبت سره موضوعا تفصیلیه را زیاته را پیغمبر اسلام باندې پابند دي وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آَيَتِمْ مِنْ آَيَاتِ عَرَدْبِهِمْ یا دی آیت نموراد یا آیت قرآنی دی یا دی نمورجز موراد دی یا قرآنی آیتو یا مورجز بایت نسو موراد دی زکر دس پوگمی دو ٹوکڑے دل چی دی دا نو داس معمولی معجزہ نو ہاں دس پوگمی دو ٹوکڑے کے دل گورا دیمنا مالالا دسوار لسیم اس بوق میں دی شریر کس مخال کو کا چہ دا سڑی تنگول غڑی مختلف مطالبی پیغمبر نہ کولے یوا پکوی الکہ کدا اس پو می دا دوت که لے کا کارم مون بتاو دوں نبی علیہ السلام خبره نبی علیہ السلام تعالی وحیو کا جس بوق میں اشاروں کا نبی علیہ السلام اس بګ ته اشارو کا دو ټوکلې شوا یو ټوکڑا جبل ابي قبيس غر ترطلعا دا جبل ابي قبيس او دا, دا بیت الله دروازه مخطا ور کوټه غنغرو باقي تفاصیرو کرا دي اول الله پاک دغه غر پیدا کړی وه او ور عزل فی الناس ابراهیم دته الله خلکو تعالی کا دغه غر نه اعلان کړو دویم ټوکڑا کوې غرو اغي طرف تلاله د مغرب طرف تا خلق مخ مخ پستر ګوړي دلہ یو ټوټه داسې لړا یو داسې لړا اترنت په کې باځل کوټم لګولې دا په مې ټوټه پیغمبر د استوني تر لیک نه ام په یوري دی درګه چې مستحق نو ګوره دي دا مننه لاله او قران کې دغه معجزي د پاړه مستقلی صورت کې تذکر راغلي دی اقتربت الساعة وانشق القمر وما تاتيهم من دي دي دا دا رب دا دينا. دي دي آيات نراد ديله يوموجزات معجزات ضرب الدين يا نراد ديله يا آيات تايتون ضرب الدين الا كانوا انهم مورزين مغرضين مخاول كري فقد كذبوا بالحق زوروا دي تكذيب واستزاء يقينا دي دروجن کو حق لرا حق نہ مراد قران يا پیغمبر يا معجزه انشقاق القمر لما جاؤم هر کل شرال دیتا فسو فیاتیهم زرد چراب بشی دیتا کار بشی دیتا امباؤ سزاگانی دنیوی او اخروی دا آغا سوچی دیور ور پورخندنی کولی علم یارو استفحام للتوبیخ علم یارو آیادی نبوری یعنی دی سوچ نکیا کم احلکنا من قبلهما سوونه سونا کړړی موګه مخک د دینا من قرن د کومونونه دا خواې مهکوو تسک را وګور که سرې سبا کې تسکه شوي نور ستونو کې؟ مکه ناهم پیل ارد چه مونگا زیور کلو دیل را پزمکا کی مالم نو مکه لکوم چه آغا مرمو تاسولا ندی در کلو وارسلن سمال این مدرارا اوراورو مونگ باران پتاسو پا شبو شبو در زورت برابر وجعلن الانحار تجری من تحتیم او گرزوری مونګه نیرونا چی بایی گی لانی دا اونو دائینا حلاک که مون دی لرا پا سبب دا گناونو دا دی سراب وانشانا و پیدا مکا رسو دا دینا قومو ننورا ولو نزلنا علیک کتابا نفی قیرتواز دا دا دی دا شبهی جواب رنبی شبها دی ویلو مون بتا علاغی نبی اومنو چی تا مون لاس پا لاس کتاب روڑی رو علا با دی اومنو خواب الله اکبر کبیرہ ګور دې خلکو نه پیغمبر بچ نه او پې پیغمبر اعتراضات کولا سوچ یې مانته نیټلی لیکلې شوې کتاب ريټن تا موږ ته نیروللې نو موږ تا الله پیغمبر بل کیو ربہ خدای څومشي وداخل کیو مني الی پیغمبر په دې تین شنمالا دا داسې خلک دي کنا والله نزدلله علکه کتاباب کومونږ نازیل کو تاته لیکلی شوي په کاغز پهله مسوو اودي تچکړ ديقرآران لره آ پ خپلو لاسنو که دا دي پ خپلو لاسنو تچکې وخوا مخه ویل به کا پیرانو ان حه الله سیم موبییر جادو کاره تا پ غمبرې ترضیر شي دي بعضې او لما کې تاسو وګوره د قران کریم اعتراضات کتابو را جمع کې داس استريا سات کې اعتراض دي سونه دريج په ته د پیغمبر عمر مبارک سونه ټول عمر بدا اعتراض کیږي ها ټول عمر زماده عمر سره سما د قران غما بخنداله تیر اور دې نه بخښه شاله دې نه بتینشن نه لقال اللزین کفرو ان حاضا الا سحر مبین وقالو لو لا انزل علیه ملک دا بل تیراز دا سنگ پیغمبر دی کدا پیغمبر په پاکار جی پرشتا و سرگر دیده کنا وقالو نو دیبویلا دیکی ما او قالو دیر رازی خوا وقالو دیبویولین ننازی لیگی پیغمبر ته پرشتا علی و لو انزلنا ملکا که چه تا مونگا نازل کڑه وی پرشتا او دی بیام ایمان نوی راول لی نو لقوزی الامرو پورشیوب و پیسلا بیابا دی لاموحلت نوار دا دی بحلاک شوی ہوا او دیوی پرشتا نو لو جعلنا ملکا علی وی که مونگا چرتا دار دی بلی تیراز دی دی چې دا پېغمبرې رالیږ په کار دا چې د د په ځ مونږ د پرت رالیګلیوي که نه د د وړه کو نو ل که د پرتمې رالیګلی وي نو دا به د پرتې په شکل را لېږکه د انسان په شکل د خو انسانانو پخپله که نه نو دی تهباله دا پرتم د انسان په شکل رالیږه اوسکه دا پرشته د پرې په شکل ووي چې پرتې ته بیا یو شلګ انې بیایان کو لکه او نه کهه نو بیا بیا زګور بیا انسان و راتلګی له وکړه نو بیا دې تیراس کا هوا ولو جعلناه ملکا ک چرول نازله کړي وې فرښتہ نو دا به مور راګر غر زول بمو په شکل د سړی کې نو ولا لبسنا علیہم مون بغد وډواله راوستي په دی باندې آغ چې دی اوس دی په شک کې اوس چې ګډوډی داتې بیام ګډ دی په وېچې اشکی بپاتو چره دا به انسانی او که دا و پریشتیله قدزییاته سلی نه بیا اے تاام نه بیا اسلامله مخفه کوه والله قد تو زی بوسلم من قبلې کا یې نن ټوکې ش پ غمبرانو پورې مخکستانه ګوره پ غمرانو پورې خلکو ټوکې کړري نوکه تا پورې ټوکې کوي یا مپشان نه کېږ خو پهاکا نازل شفاغہ کا کسانو چتو کې کړه منم د دینه ار عذاب چې دیور فورټو کې کولې قل سيرو فل ارض قل اوایا پس یم دلپ کې قل راغې نو څو شو کې وره قل په صورت کې وره قل کنې په اول دلپ کې قل قل سيرو فل ارض دا تکمیل لپاره تسلی ده تخويف د دنیاوي دي قل اوه اے نبی علیہ السلام سیروو پی لرد اگرز پزمککے ہیں نو بیا اگورے چی سرنگی و انجام دا تقزیب کون کو قل اسویم ظل دلیل اقلی او سره بشارت او تخویف قل اوه اے نبی علیہ السلام ما پی سماواتی والارد دا چاہ اختیار کے آغا چی پاسمانو نو پزمکو کی دی قل تورت وایا لله خاص الله لرا دلیل یقلی مسكيت لن ختم یچ پاتشي تورت وایا اے نبی علیہ السلام تا چا اختیار کړي اغه چې پاسمانونو پزموک کوي قل وایا پسیم دل پسیم دل جزاک اللہ کل <سؤال> او اوایا خاص الله <سؤال> لد اختیار كتب لازم کړي الله <سؤال> په فلزان محراب نه ښا الله فرمایي حدیث قرسی دې سبقت رحمتي علا غد و رحمت زمہ د غوتين مخښوي دې زمہ خو څو بیعروف تر از دې پیدا کو دلمن بدن برابر ورک غاک م ورک ک مې ورک د د ز غوریا کې زندگیې پوور کوو کد بیا نه مننی نوظ به پیدا را دی. لا ی چې مع نه کو میلایومل خیاامه خا مخاره جو ب کېدي لر الله پرې د قیامت کې چې ش په کنیشتام ال نځنه قروون پهوم کسان چې کې چول پهل الذين قصروا الصوم فهم لا يؤمنون دي ایمان نرولی قل اغير الله اتخذ وليا قل وله ما سكن في الليل والنهار خاز الله په اختيار کې هغه چې سي کې د شپې او نهاره او درځه قل هو اي قل او آیا اے نبی علیہ السلام اغیر اللہ اتخذ و علیہ ولہو ما سکن فی لیل ونہار وہو سمی اللہ و ریدون کے دیفو و پارسا قل اغیر اللہ تا دیت شماری ندہ اصل کی قل بیاووی بیاووی بیاووی دیغش ماری تا تو اتخیان سنجی تا تو پر اقبل نو قل اغیر اللہ اتخذ و علیہ ما دیلے پیرے وداپه کې راغي مخ ته سلور پیری او, او ما بل زولس پیری ویلي قل او اي نبي عليه السلام غير الله اتخذوا وليا ايذوني سما وليا بل معاون زد الله نه الاو بل معاون ان سما قل غير الله د مکی مختلف خاندانونو مشوره وکړه د نبی رسلام خو اتراله اے محمدادر دارانو یو ارزو دا چې داخلك مخ کې څنګه خولي جوړ کې پاتې کې دا مینا و محبت و او دارنګ یو بل سره تړونو غډونو په یو عقیده باندې ورني اختلافات خو چې تراله کنا او ټول ارصدی ڈسمس کخ دا دین بایان شو طلعت منات د بندگی شو پکور کور کور کې نه ته جنگو نه څورو که زوی د پلار خلاب شو رور ضرور خلاب شو د دې حالاتو ذمہ دار یوازې ته قُل تور ته وایا غیر الله آیا بغیر د الله نه زونی سمبل معاون بل چا د خپل درجه ورکم بل چا ترا مدد چې چیوا غیواما چې پیدا کوم کې داس مانو دزمو کو دی او هو یتعمو اغه ذات خوراک ور کوي اغه تخورات نشي ور دی قُل اینی امرتو تورتو آیا قل او آیا اینی امرتو ما تا حکم شوی دی ان اکونا چی زشم اول دا آغا چانا چی غال ای خودل دی اللہ تا او ما تا حکم شوی ولا تکونا من المشرکین چی تمکی گا دا مشرکانونا قل او آیا داد دعوت و تبلیغ طریقی و ذکر کئی اغیر اللہ اتخیزو قل اینی